ריבה, אני כל כך אוהבת ריבה. לפעמים אני חושבת לעצמי, אם היו ממציאים איזו ריבה קסומה. ריבת פלאים, שיכולה להגשים כל משאלה. זה היה נהדר, תחשבו על זה. אני הייתי לוקחת כפית של ריבה בבוקר, מיד כשאני מתעוררת, והופ, כל העייפות הייתה נעלמת. אבל בינתיים זה רק בכאילו, ורק אולי. בואו, תצטרפו אליי לטירה של אבוללה, הקוסם, נבדוק אם הוא עבורנו ריבה חדשה. הרחק מעבר להרים, בתוך קרחת יער, עמדה טירה ישנה מאוד, מוקפת חומה ושער. ובטירה גר אדם מיוחד, כן זהו אבוללה הקוסם. שמו בכל העולם נודע, שמו בכל מקום מתפרסם. לאבוללה חתול, שמו ציון, ולא שפם דוקרני. שנים רבות גרים הם ביחד, עוזרים הם אחד לשני. יושבים השניים בחדרון קטן ורוקחים ריבות. מן הבוקר עד הלילה לא חדלים הם לעבוד. מכינים ריבות מיוחדות, טעמן הפלא ופלא. בזכות סודן המיוחד התפרסם ונודע הבוללה. לכל ריבה יש טעם שונה, ובכל ריבה יש סוד. כל התואם, אפילו טיפה, רוצה הוא עוד ועוד. ריבת הפוזים, ריבת אגוזים, ריבה לשמנים וריבה לרזים. יש ריבה מיוחדת לכאב ראש ונזלת. יש ריבת תפוחים, שבכאב גרון מטפלת. יש ריבות ליום חול, יש ריבות לשבת. יש ריבות לבן, יש ריבות לבת. יש ריבות מתוקות לאנשים חמוצים. יש את כל סוגי הריבות שרוצים. ואל הטירה מגיעים המון אנשים, ילדים וסקנים, גברים ונשים, נדחפים ומושכים, דוחקים, מבקשים, רק צמצנת קטנה של ריבת הפלאים. איש עצוב אחד ביקש ריבה קצת משמחת, השני רוצה ריבה שמצמיחה שערות בקרחת. אישה שמנה רוצה ריבה שתעשה אותה רזונת, וזקנה אחת ביקשה לחזור להיות ילדונת. לכל אחד יש בעיה כואבת ומציקה, ואבוללה הקוסם עובד בלי הפסקה. הנה ריבה, בהצלחה, שלוש כפות ביום, וגם לך ריבה קסומה, תהיה בריא, שלום. כך עוברות שעות רבות, סביב החל להחשיך. ציון שואל בחצי פיוק, מה או, הוא, אולי מחר נמשיך? אבוללה חיש דלתות נועל, תריס וחלון סגר. לילה טוב, לכו לישון, תבואו שוב, מחר! ציון החתול נרדם. הבוללה בשמיכה התכסה. לפתע שמעו רעש קל מדלת הכניסה. ירד הבוללה לבדוק מהו פשר הקול המוזר. יש כאן מישהו? יש כאן מישהו? על השאלה חזר. פתח הבוללת את הדלת, ומה עיניו רואות? אישה וילד מקורפלים יושבים על המדרגות. מי את? ומה את עושה פה? שאל הבוללת. אני מחכה לבוקר שיגיע, לבקש מעט ריבת פלא. הגעתי מכפר רחוק בדרום, חציתי ערים וגבעות, כדי לקבל אפילו כפית מאותה ריבת חלומות. זהו בני, פדי. הוא ילד חצוף, יש לו פה מלוכלך. הוא מקלל במילים גסות, ואת כולם הוא מעליב כל כך. החלה האישה לבכות, אוי, אני כל כך מצטערת, שאני מטרידה את כבוד הקוסם בשעה כל כך מאוחרת. לא, לא, קרא הקוסם בקול, ילד חצוף זה לא טוב. בואו ייכנסו פנימה, על רעיון נחשוב. אז מה אתה אומר, ילדון? עושה לאמא בושות. בוא תספר לדוד אבוללה על מילים חדשות. פדי התחיל לגמגם. רק אמרתי לעדי מטומטמת, וקראתי לדנה טיפשה ולשיר אמרתי מכוערת. ובלי כוונה אמרתי לתומר שאחותו קצת מגמגמת. לאימא קראתי אתמול קמצנית, ולנועה צעקתי פוזלת. מספיק, זה מספיק, קרא אבוללה והרים ידיים. המקרה שלך נורא, יש לטפל בו אחת ושתיים. פדי התחיל לרעוד. לא התכוונתי להגיד לאלון שהוא שמן ואחיו בלון ולא. אמרתי מספיק, ילד חצוף. עוד רגע הכל יסתדר. שלוש כפיות גדולות של ריבה, הופ, והכל ייגמר. ישב אבוללה, ישב וחשב, איזו ריבה נעשה פה עכשיו? תות מתוק, דבש וסוכר, ואתה, נהדר. לחש הבוללה את מילת הקסמים, זום בלזים בהווה, עכשיו תואמים. בגדול, פדי, ולנשום עמוק, הלשון שוב נקייה, והגרון מתוק. אך לא די בריבה, לחש הקוסם הבוללה. אתה, ורק אתה, שומר על כל הפלא. לפני שאתה מקלל, צועק ומעליב, תחזיק את הלשון בפה, ואז אתה תקשיב. פדי הקטן חייך, אה... היי, hey, משהו קורה לי, משהו מוזר מאוד, או שזה רק נדמה לי. לך הביתה, ילדון נחמד, הכל כבר הסתדר. מחר בבוקר תתעורר עם פה נקי יותר. בלי קללות ובלי חוצפה, רק עם חיוך גדול. שלום שלום ולילה טוב, ועד כאן זה הכל. לקח מעבר להרים, בתוך קרחת יער, בתראה ישנה מאוד, מוקפת חומה ושער. גרים להם עד היום ציון החתול והבוללה. מהבוקר עד הליל רוקחים הם ריבות פלא.